În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Și se ruga de El să nu le poruncească să meargă într-o adânc. Fras creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfățișează o scenă foarte cutremurătoare, cum Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat un om îndrăcit, unde se încuibaseră o legiune de demoni. Și spune Sfânta Evanghelie că acest om își avea locuința în morminte și din morminte a ieșit și l-a întâmpinat pe Iisus. Nimeni nu-l putea ține legat, nici chiar cu lanțul. De multe ori fusese legat cu picioarele nobezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărmase obezele și nimeni nu-l putea domoli. Acum stătea el în morminte și prin munți, alerga gol și striga și se lovea cu pietre, așa că nimeni nu se încumeta să mai treacă pe drumul acela. Dar deodată demonii simt că se apropie Fiul lui Dumnezeu și îl scot afară pe om din groapă, îl întâmpină pe Isus și răgnind a căzut înaintea lui, apoi cu glas puternic a zis, Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanalt? Rogu-te, nu mă chinui! Ce descoperim în aceste cuvinte ale demonilor care vorbea prin gura îndrăcitului? În primul rând vedem că și ei l-au cunoscut, că este Fiul lui Dumnezeu, celui preanalt. Al doilea observăm că demonul acesta a făcut și el rugăciune către Fiul lui Dumnezeu, rugându-l să nu-l chinuiască. Și al treilea descoperim că și dracii, care sunt duhuri necurate, se tem de chinuri de suferinți ceea ce ne dă să înțelegem clar că există iad și chinuri veșnice și că sufletele oamenilor păcătoși se vor chinui acolo împreună cu demonii în veci de veci. Nu cum spun unii oameni că ai murit, ești mort și că nu există iad, nu există suflet și nu mai simți nimic după moarte și totul se pierde. Iată deci că duhurile necurate în lumea aceasta asupres pe oameni, îi învață la rele, îi chinuiesc în diferite feluri și le face plăcere mare să-i vadă căzuți în cele mai mari necazuri, să-i vadă umblând goi și fără sprijinul dumnezeiesc, târându-se ca șartele pe pământ. Apoi să meargă cu ei la sfârșit, în chinurile iadului pentru păcatele lor. Și l-a întrebat Isus, zice Sfânta Evanghelie, care ți este numele? El a răspuns, legiune, căci draci mulți intraseră în el. Sărmanul om era încătușat de vreo șase mii de draci, căci atât însemna o legiune. Dar atât de mulți fiind la puterea dumnezeiască a lui Isus s-au cutremurat și l-au rugat ca să nu le poruncească să meargă într-o adânc. Adică să nu-i trimită în iad, în întuneric, în tartar, căci locul acesta este pentru demoni păstrat ca să-i judece Dumnezeu în ziua judecății. Acolo sunt mulți demoni legați. Și de aceea se rugau aceștia să nu-i trimeată și pe ei în acel loc, duin să mai facă și alte rele între oameni și apoi temându-se foarte tare de chinuri. Despre chinurile acestea ale iadului, despre iadul acesta veșnic, toate popoarele pământului au credință că după moarte pe cei răi îi așteaptă aceste chinuri fricoșătoare. Dar dintre toate religiile, credința ortodoxă ne descoperă din Sfânta Scriptură existența iadului, a chinurilor veșnice de care pomenește însuși Mântuitorul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie, când va spune la ziua judecății celor păcătoși Duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel de veci, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Apoi, în altă parte, bogatul nemilostiv care cere o picătură de apă să-i răcorească limba. În altă parte, sluga care n-a vrut să ierte pe datornicul său, sluga leneșă și alți mulți făcători de rău aruncați în cu cel mai din afară. Precum și rugăciunea demonilor din Evanghelia de astăzi, căci îl rugau pe Domnul Hristos să nu le poruncească să meargă într-o adânc și să nu-i chinuiască. Și din multe locuri din Sfânta Scriptură, descoperim existența iadului. Iadul niciodată n-a fost tăgăduit nici de eretici, nici de evrei, nici de mahomedani, și însuși păgânii au avut o credință despre iad. Sunt însă oameni în zilele noastre care râd când aud de iad. Unii chiar îl pun la îndoială, iar alții zic cu toată convingerea că nu există. Sărmani oameni se lasă lipsiți de interesele sufletului lor pentru comoditatea trupurilor. Unii oameni tăgăduiesc doctrina despre iad pentru că sunt nedestoinici în materie de religie. Sunt străini de această parte a științei și nu cunosc nici cele mai elementare chestiuni ale catehismului. Mai cu seamă cei mai mulți caută să combată cu încăpățânare existența iadului pentru ca să convingă cât mai multă lume să aibă cu cine să se încurajeze, să facă păcate fără frică. De aceea ar dori ca să nu existe iar. De aceea zic ei în jocură, nu există iar, că n-a venit nimeni de pe acolo ca să ne spună de dincolo din mormânt. N-a venit și așa că nu există iar. Și o țin așa cu tărie că nu există, și pot să facă fără frică toate păcatele? Dacă un hoț ar fi așa de nebun să nu creadă că există închisori, oare închisoarea ar înceta să mai existe? Și oare cei condamnați nu s-ar face părtași acelor locuri de amar? Dar oare trebuie să vină cei din închisori și să ne spună că într-adevăr există închisori? Așa cum pretind mulți necredincioși zicând că n-a venit nimeni de dincolo de mormânt să le vorbească despre iad. E nevoie ca o osândiții din iad să vină să ne vorbească? Și cu toate acestea, Dumnezeu a îngăduit ca să vină de dincolo și să ne vorbească despre cele ce au văzut pe acolo cu sufletul și alte suflete. Domnul Hristos ne vorbește despre bogatul care îl vedea în focul iadului și cerea o picătură de apă să-i răcorească limba. Apoi cele trei suflete pe care le-a întors înapoi în viața aceasta, Domnul Hristos, fiul văduvei din Nain. Fica lui Iair și Lazar, care a fost înviat după patru zile. Și sfintele cărți ne spun că sufletul lui a fost în iad și din iad l-a adus Mântuitorul în trup pe pământ și a mai trăit mult timp învățând și spunând la lume din cele ce a văzut pe acolo. Dar diavolul, care vrea să înșele toată lumea cu vicleșugurile lui, se ascunde, și nu vrea să se dea pe față și nu-i lasă pe oameni să creadă că există ea și că există și el spurcăciunea care a înșelat pe mulți. Așa se povestește că mai de multă vreme trăia un hoț foarte periculos și viclean. El folosea vicleșugul ca și diavolul ca să-i poată prăda pe oameni. Lumea era foarte speriată și căuta să se apere fiecare cât mai bine și să-și închidă casele și ușile ca să nu poată pătrunde acest hoț furios și fioros în casele lor. Dar ce făcea hoțul? După o vreme, el nu mai făcea nicio spargere. Plătea oameni și îi trimitea prin sate să spună Că a murit, s-a prăpădit. A murit hoțul cu tare. Oamenii când auzeau vestea aceasta, le părea bine și stăteau liniștiți cu nădejdea că au scăpat de acel tâlhar. Răsuflau ușura și ei nu se mai păzeau de atacurile lui, își mai uitau și ușile descuiate și nu se mai păzeau de el. Atunci hoțul ieșea la drumuri și făcea cele mai grele prădăciuni. Jefuia și omora, că lăsa în urmă numai chin și jală. În felul acestui hoț e diavolul, frați creștin. El îi plătește pe anumiți oameni, pe cei necredincioși, să spună la lume că nu există diavol, nici iad. Cei cu credința slabă cred această minciună, slăbesc în rugăciune, nu mai vin la biserică, nu mai le e frică de păcate, le fac fără jenă, amână spovedania și împărtășania, amână ziua când să se cunune la biserică, trăiesc fără grijă de moarte, se așează pe petreceri și pe băuturi. Și așa, pe negândite, îi prinde moartea nepregătiți și diavolul înfige ghiarele în sufletul lui. Și astfel ajung în chinurile iadului, în muncile cele veșnice mulți. Așa că, frați creștini, cum credem că există Dumnezeu? Cum credem că există rai, îngeri și suflet? Să credem că există și iad, și demoni care vor chinui sufletele, cele care vor fi osândite acolo? Căci nu în zadar, spune Mântuitorul, tot pomul care nu face roadă bună se taie și în foc se aruncă, și iarăși în altă parte în Evanghelia de la Matei, și va trimite fiul omului pe îngerii săi și vor aduna din împărăția lui toate zmintelele și pe cei ce fac fără de legi și îi vor arunca în cuptorul cel cu foc, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu în zadar, zice Domnul Hristos în Evanghelia sa. Și vă zic că mulți vor veni de la apusuri și de la răsărituri și se vor odihni cu Avram și cu Isaac într un împărăție a cerurilor, iar fiii împărăției se vor arunca într-un tuneri cu cel mai din afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar în altă parte ne zice și intrând împăratul să vadă pe cei ce ședeau la masă, a văzut acolo un om ce nu era îmbrăcat în haina de nuntă și i-a zis, Prietene, cum ai intrat aici în haină de nuntă? Dar acela a amuțit. Atunci a zis împăratul slujilor: legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l în cu cel mai din afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu zadarnic ne spune Mântuitorul când zice și de tezmintește mâna ta, tai-o, și mai bine este să intri în viața veșnică fără o mână decât cu amândouă mâinile să intri în ghenă, în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de tezmintește piciorul tău, taier. Căci mai bine este să intri în viața veșnică fără un picior, decât să te duci cu amândouă picioarele în focul cel nestins, să fii aruncat în ghienă, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și de te smintește ochiul tău, scoate-l, căci mai bine este cu noi să intri în împărăția lui Dumnezeu, decât cu doi ochi să fii aruncat în a focului, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Iar la Apocalipsă, la sfârșitul cărții Bibliei, se spune că a fost prinsă fiara și cu ea prorocul mincinos care a făcut semne înaintea ei, cu care a măgit pe cei ce au luat semnul fiare și pe cei ce s-au închinat chipului ei, Aceștia au fost trimiși într-o mare de foc care arde cu piatră și pucioasă. Deci, mintea sănătoasă a omului creștin, poate crede în existența iadului și în învățătura sănătoasă a Sfintei noastre biserici despre suferințele cele ce așteaptă pe păcătoși acolo. Pentru a ne imagina cât de puțin iadul și chinurile care se află acolo, să privim cu ochii sufletului mai cu atenție la bietul om din Evanghelia de astăzi încătușa de șase mii de demoni, pe care îl ținea numai prin morminte și pustietăți, sfărâmându-l și chinuindu-l în diferite tipuri. Trupul lui gol era zgâria de pietre și mărăcini și transpira de chinuri zi și noapte. Dumnezeu Iisus Hristos, care îl cunoștea, a vrut să-și facă milă de el, să-l scape de aceste chinuri. Și s-a duhurile necurate. De aceea a venit în ținuturile acelea. Demonii, când l-au văzut, s-au înspăimântat. Atunci mai marele acestei legiuni drăcești, a strigat către Domnul cu glas puternic, Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui preanal, Rogu-te, nu mă chinui! El vorbea în numele tuturor demonilor încuibați în bietul om. și se ruga să nu le poruncească să meargă într-o adânc. Iată deci câtă frică au demonii și ei chiar de acest iad înfricoșat. Ei se tem de chinuri și de mânia lui Dumnezeu, de blestemul dumnezeiesc. Iar noi, nu purtăm nicio grijă de salvarea sufletului nostru. Este adevărat că fiecare om în viața aceasta se gândește mai mult la fericire, la mâncăruri alese, la băuturi plăcute, la distracții și la tot felul de plăceri dulci, frumoase, aromate, gustoase. Dar să ne oprim o clipă din când în când și să cugetăm mai adânc la viața noastră care se sfârșește cu fiecare zi ce trece și ne apropiem de înfricoșata zi a morții, de judecata lui Dumnezeu ca să dăm seama pentru faptele noastre și de iadul cu demonii și cu muncile care așteaptă sufletele neîndreptate și necurățite de păcate în viața aceasta. E cea mai folositoare treabă care trebuie să o facem fiecare, căci nimeni nu vom scăpa de moarte și de judecată. Căci odată cu ieșirea sufletului vom vedea cele ce nu prea ne venea să credem, că o să vedem. Ceea ce este mai îngrozitor este că și sufletul, își va păstra toate darurile supranaturale, are firii întregi, cele cinci simțuri ale trupului, auzul, văzul, gustul, mirosul și pipăitul. Și tot așa se vor păstra și cele trei puteri sufletești: judecata, voința și aducerea aminte. Adică acolo în iad ne vom aduce aminte de toată viața noastră, de toate faptele noastre pe care le-am făcut, de toate locurile pe unde am trăit pe pământ, unde ne-am născut, de părinții și rudeniile, de frații și surorile noastre, de toate dezmerdările lumii, în acel loc depărtat de Dumnezeu, ne vom aduce aminte de toate. Grozava fichinul, când îți vei aminti de toate acestea, mai ales un dor nebun va chinui sufletul copiilor pentru părinții. Sufletul părinților pentru copii, a fraților de surori, a soțiilor de soți, plângere nemângâiată vor cuprinde sufletele și fără de sfârșit va fi chinul. Cu auzul vor auzi răgnetul celorlalte suflete care se chinuiesc acolo. Vor auzi hulele și înjurăturile și toate bazjocurile demonilor. Vor auzi troznetul focului veșnic și șuierăturile balaurilor și agadinilor care se apropie de ei să-i chinuiască. Cu văzul le vor vedea toate acestea și vor vedea cum clocote sufletele Întocmai ca bucățelele de carne în oala ce fierbe la foc. Vor fierbe sufletele acolo, în zmoală și în fierbinte apă. Vor vedea diavolii în toată vrățenia lor. Vor vedea focul și viermicii neadormiți. Vor vedea și vor cunoaște pe mulți cu care s-au distrat pe pământ. Vor gusta spurcăciunile. Demonilor vor gusta zmoală topită în gură, vor gusta carnea pruncilor pe care i-a avărtat, vor gusta din plină amărăciunea și putrigaiul iadului, vor mirosi cele mai scârnave mirosuri ale duhurilor necurate, vor mirosi toată putoarea iadului, tot puroiul sufletelor de la mulțimea păcatelor lor cu care s-au dus acolo, și vor pipăi capul balaurilor cu care vor fi încolăciți, vor pipăi viermii cei neadormiți pe care îi vor avea așternut și cu care se vor chinui. Vai de sufletul păcătos, căci de mii de ori mai bine nu se năștea ca să ajungă în aceste locuri. O, ce bine ar fi de mii de ori ca odată cu ieșirea sufletului să dispară și aceste simțuri. Și sufletul să nu le mai aibă. Dar tocmai aici este durerea cea mai mare, că sufletul le vor avea mai dezvoltate toate simțurile acestea și mai cu putere vor lucra. Aceste cuvinte, frații mei, trebuie să ne sfâșie sufletul când le auzim, că sunt cu mult mai mult dureroase decât durerile trupești. Atunci va blestema pântecele care l-a purtat, laptele care l-a supt, va blestema copiii pe părinți care nu i-a învățat calea ca cea bună, va blestema pe prieteni cu care s-a îndemnat la păcate și la plăceri vinovate, vor blestema plăcerile în care au fost prinși pe pământ, vor blestema băuturile, mâncărurile, muzica și dansurile și toate desfrâurile, pe care le-a gustat în viață, și acum, iată, s-au sfârșit și le-a pricinuit atât amar. Gândiți-vă la îndrăcitul din Evanghelia de astăzi, care fierbea de mânie, întocmai ca o fiară sălbatică și nu putea să-l țină legat cu lanțuri, și care se muncește să scoată ficații din el ca să-i mănânce, și ar fi făcut-o dacă ar fi putut. Gândiți-vă la răutatea și spurcăciunea dracilor, că nici porcii nu i-au putut suferi și au preferat mai bine să se nece decât să-i primească în ei. Gândiți-vă la chinurile unui bolnav de cancer pe patul morții, care își varsă plămânii și ficații pe gură, care își rupe carnea de durere strigând și blestemând. Gândiți-vă la usturimile unuia care s-a ars de foc sau s-a opărit și curge carnea de pe el și săptămâni și luni de zile trebuie să treacă să se vindece. Gândiți-vă la durerea unei măseli și la toate durerile trupești când zile și nopți te chinuiesc cât este de greu, dar acestea sunt trecătoare. Însă chinul iadului, pentru suflet, nu se mai sfârșește niciodată. Când vor trece mii și mii de ani, milioane și milioane de ani, chinul iadului este tot la început. Râuri de lacrimi, dacă se varsă acolo, nu mai este pocăință, nu mai este iertare. După ce regele Lisimac, a fost învinz de știți, aceia au astupat toate fântânile, iar el era chinuit groaznic de sete. Nemai putând suferi arsura cea grozava setei, simțea că i se aprind plămânii. Bietul rege se predă dușmanilor. Aceștia, după ce îi dădu o cupă mare plină de apă să-și potolească setea, Privea liniștii la el să vadă ce face. Atunci zise regele: Vai, ce repede trece plăcerea, plăcerea pentru care mi-am pierdut tronul și libertatea. Aceștia l-au luat și l-au dus legat în temnițele închisorilor pentru executare. Așa vor spune și o iadului, cu mare amărăciune. Ah, ce repede am mai trecut plăcerile vinovate, pentru care mi-am pierdut fericirea cea veșnică și suflet. Un sfânt părinte spune că cea mai mare căință a nefericiților din iad va fi pentru că sunt o sândiți acolo pentru nimica toată, în timp ce așa de ușor se putea salva și câștiga fericirea cea cerea. aici în lumea aceasta. Sfântul Ioan Damaschin, povestind viața tânărului prinț Iosaf, care s-a încreștinat de la pusnicul Varlam, pe când se găsea expus la ispite violente prințul acesta, se rugă cu lacrimi noi lui Dumnezeu să-l scape. Rugăciunea fiindu-i ascultată, a fost răpit cu sufletul și condus într-un loc întunecos plin de groază de un ceva neînțeles și cu vederi înfiorătoare. Era în fața unui lac de pucioasă și foc și zmoală, în care se găseau nenumărate suflete scufundate acolo, pradă, flăcărilor și usturimilor mistuitoare. În mijlocul urletelor și strigătelor de durere și deznădejde, auzi o voce cerească care -i zise, Aici păcatul își primește pedeapsa. Aici plăcerea unui moment e pedepsită cu o veșnicie de suferință. Această vedenie îi dăte noi puteri Sfântului Iosaf și învinse toate ispitele diavolului, dușmanului comun. Noi însă auzim și știm că există ea. Dar cu toate acestea mergem pe calea care ne duce la chinurile Lui. Cine se pocăiește adevărat? Cine se îndreaptă? Cine se întoarce din calea pierzării? Cei mai mulți se lasă pe nădejdea că Dumnezeu este bun și ne iartă. Dar uită că Dumnezeu este și drept și pedepsește după dreptate ca să înțelegeți cât de puțin suferința iadului, ascultați încă o întâmplare adevărată. Împăratul Zinon al Țarii Gradului a împărățit ca un nevrednic și păcătos peste supușii lui. Din cauza vieții lui urâte, din cauza petrecerilor și a pe care le făcea, l-a urât poporul, boierii și armata și l-a urât însuși soția lui Adrian. Ascultați ce i-a făcut într-o zi, soția lui împărăteasa. După o petrecere, împăratul s-a îmbătat așa de rău, că a căzut jos ca un mort. Împărăteasa a poruncit să-l bage într-o groapă adâncă și să-l astupe acolo, apoi să nu îndrăznească cineva să-l scoată, pentru că trebuie să se îngroape de viu acest împărat nevrednic de viață și de împărăția lui. Și așa și făcut după puțin timp, Zinor împăratul se trezește din beția lui în acel cavou întunecos. Vede întunericul, simte mirosul, unde se află, se îngrozește de spaimă. A început să bată, să strige, să plângă și să se înfurie, dar nimeni nu era să-l asculte. Nimănui nu-i să făcea milă de el și să-i deschidă. Piatra de la ușa gropii era grea. S-a îngropat odată pentru totdeauna. Ticălosul împărat îngrozit de fiorii morții a început să se zbată, să răgnească ca fiarele sălbatice. Să strige din toate puterile și să se bată cu capul de pereți încât s-a zdrobit. Și așa închinuri groaznice și a lepădat sufletul. Deci, după dezgropare, a fost găsit sfărâmat cu totul acolo. De la acest mormânt, să ne ducem cu gândul la sufletul păcătos, o sândit în întunerii cu cel mai din afară. Câtă jale și frică simte acolo, într-un întunerii cu acel. Icoana aceasta veșnicilor chinuri din iad, să avem întotdeauna în fața ochilor noștri, frați creștini și să ne gândim și cu mai mult interes sufletesc, cu mai multă atenție la mântuirea sufletului nostru. Să facem tot ceea ce ne stăm în puteri, numai să nu ajungem în acel loc înfricoșat. Căci pentru păstrarea vieții trupești, nicio o grijă nu ne pare de prisos. Ne ferim de orice primejdie. Folosim orice leac, renunțăm la orice plăcere și ținem un regim serios ca să ne facem sănătoși. Cheltuim pe la doctor, căutăm medicamente cât mai bune, dăm oricât ne-ar costa. Numai să ne facem sănătoși, să ne fie bine, să ne păstrăm viața aceasta trecătoare. Dar moartea tot nu o putem ocoli și de ea să fim siguri că nu vom scăpa. Judecați acum singuri, dacă nu-i mai importantă ca orice asigurarea vieții de dincolo de moarte și grija ca să nu pierim în măsânda veșnică a iadului. Însă o cumplită urgie pe capul multora că trăiesc pe pământ ca-n iad. Zadarnic au case mari, condiții bune, mașini mici, dar n-au pace. N-au liniști, n-au mulțumire sufletească. Fiindcă nu au pe Dumnezeu, sunt căzuți în diarele satan. Mulți sunt îndrăciți, împătimiți și frământați de tot felul de pofte viclene și scârboase. Și nu pot jerfi nici cel mai puțin timp pentru suflet. De aceea auzim multe persoane tânguindu-se și spunând, că se simt așa de singure și deznădăjduite, căci unele ajung până acolo încât să spună că sunt gata să-și ia viața, să se otrăvească, să spângă. Și într-adevăr, aceste persoane sunt singure, căci dacă ar avea pe Dumnezeu, ar avea totul. Dar neavând pe Dumnezeu, zadarnic au toate celelalte lucruri trecătoare. Iată de deci ce trebuie să facă fiecare, să-l caute pe Dumnezeu în sfânta lui casă, în biserică, să asculte cuvântul lui și să se apropie, să împlinească poruncile și voile lui cu sinceritate și să-l iubească pe Dumnezeu mai mult ca orice din lumea aceasta. Și atunci va găsi liniștea sufletească și nu va mai fi singur niciodată. Când auziți pe cineva că nu poate suferi biserica, preotul, rugăciunea, icoana, sfințenia din biserică, să știți că acela e necurat, e demonul, e legat în lanțuri de demonul, are obez la picioare, e stăpânit de vrăjmașul și îl ține legat. Pentru astfel de suflete se cer rugăciuni puternice cu jerfă, cu post și milostenii, cu metanii și ajunări, că s-au înmulțit astfel de cazuri. Că aproape nu e casă să nu fie unul sau doi cu obez la picioare, să nu poată veni la biserică, îngreuiați de satana, ca îndrăcitul din Evanghelia de astăzi. Multe lacrimi varsă unele mame pentru copiii lor care sufăr de necredință în Dumnezeu. Multe soții sunt chinuite de soții lor și le opresc să nu mai vină la biserică, nici ele, pentru patima păcatului, pentru neînfrânarea lor, căci nu se pot înfrâna niciodată și nu mai știu de sărbători și de Sfânta Duminică, să se păstreze curați cu trupul și să poată primi sfințeniile din biserică. Dar să înălțăm o clipă gândul nostru la cei nefericiți, care se află acum în osând ce-a cumplit a Ce n-ar face ei acum, dacă s-ar mai putea întoarce iarăși pe pământ? Ce n-ar face ei ca să se poată răscumpăra? Câte n-ar îndura ei aici în lumea aceasta? Câte n-ar da pentru ispășirea lor? Și ce n-ar face ei ca să scape? Ar renunța la orice ale lumii aceștia. N-ar mai spune că e greu să se lase de drăcuit, de înjurat, de blestemat, de desfrânări, de fumat. Nu le-ar mai fi greu să trăiască fără distracții, fără chefuri și fără atâtea plăceri lumești păcătoase. Dar pentru dânsi e prea târziu. Soarta lor e pecepluită în iad. Zadarnic se roagă, rugăciunile lor nu mai sunt ascultate. Pentru că o prăpastie mare este între cer și iad. Dar noi putem face ceea ce acești nefericiți nu mai pot. Noi aceștia de pe pământ că suntem în viață putem repara trecutul nostru păcătos de păcate. Noi putem stinge flăcările care ne așteaptă din coloniad prin lacrimile pocăinții. Prin spovedanie sinceră, prin fapte bune, trăire, viață curată. Dar vai, nu vrem acum să ne pocăim, stăm nepăsători, pasivi la cuvintele Dumnezeu și ni se par glume. Această împietrire a inimii vine de la cel rău, de la demonul care nu ne lasă să auzim cu sufletul, să înțelegem și să facem voia lui Dumnezeu. Zadar ne strig la noi semnele cerești, urgiile dumnezeiești. Nu auzim, nu vedem, nu ne mișcă nimic. Ne îngrijim de mii de nimicuri, făurim mii de planuri, ne temem de mii de primejdii ce ni le poate aduce viitorul. Dar iadul nu ne înspăimântă. Soarta noastră în veșnicie nu ne preocupă. Viața se scurge, moartea se apropie pe nesimțite, și noi stăm nepăsători și mergem spre prăpastie cu ochii legați. Hei, fraților, creștinilor, treziți-vă din somnul păcatelor. Unde vă duceți? Sunteți creștini? Unde vă e credința? Unde vă e mintea oameni? Când veți cugeta la veșnicie, dacă nu auziți acum, cât mai aveți vreme? În viața cealaltă va fi fără de folos, va fi prea târziu. Ascultați cuvintele înțeleptului Sirach. Aveți milă de sufletele voastre. Dacă nu aveți voi milă de voi, cine să aibă, cine să vă scape? Nu le pregătiți pe irea printr-o nepăsare de neiertat. Cât mai este vreme, căiți-vă de păcatele care le a săvârșit. Spălați-le în harul apelor bisericii și fugiți de păcate. Trăiți în sfințenie, păstrați-vă curați, făcând fapte bune. Și când vă spovediți, cereți canon pentru păcate încă păcatele trebuie să se plătească undeva, ori aici, ori în iad. De aceea vin suferințe grele peste unii, pentru că nu fac niciun canon pentru păcatele chiar spovedite aici. Trimite Dumnezeu înaintea sfârșitului vieții noastre suferințe grele, anii durerilor ca să ne ispășim de păcate și să ne întoarcem la el. Să nu cârtim. Și mai bine să ne recunoaștem vina și să plângem cu lacrimea mare și cu căință din inimă că am insultat majestatea dumnezeiască. Să plângem, nu să râdem cu lacrimi, că de multe ori am râs cu lacrimi de câte ceva. Să vărsăm lacrim cu părere de rău, ca să stingem focul iadului care ne așteaptă dacă nu ne îndreptăm. Și de câte ori vin ispitele, opriți-vă și ziceți, înapoi a mea Satano, există iad și chinuri veșnice, mă tem și vreau să nu mai păcătuiesc, vreau să ascult de Dumnezeu de aici încolo, vreau să mă las de toate păcatele și să slujesc Domnului meu, stăpânului meu ceresc, Dumnezeu le prea drepte. Pentru ca să pedepsești păcatele noastre pe care le-am făcut, trimite-ne aici, în lumea aceasta, boli, necazuri, suferinți, câte vrei tu, după voia acea sfântă ta, că -și le merităm. Și știm că nu va dura mult și după puțină vreme se vor sfârși. Dar să nu ne pedepsești, Doamne, în iad, să nu ne pedepsești cu chinurile veșnice, unde nu se vor mai sfârși niciodată. Fie-ți milă de noi, păcătoși, și ne dă minte să înțelegem voia Ta cea sfântă, ca să te iubim pe tine mai mult ca orice din lumea aceasta și să slujim Ție, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.